Luku kuusi. Oli toukokuu 1990. Kevät oli jo pitkällä ja ilmassa väreili orastavan kesän henki. Maa oli sulanut roudasta ja ensimmäiset kukat avasivat nuppujaan, loistaen kirkkauttaan harmaan ja pölyisen kaupungin kukkapenkeissä. Silmut puistojen koivikoissa olivat puhkeamassa lehteen ja puut hohtivat kellan vihreinä. Aurinko paistoi siniseltä taivaalta ja sai elämänhalun sykkimään, monen talvimasenusta poteneen kaupunkilaisen sydämessä. Pohjolan valoissa kesä teki jälleen tuloaan pimeän talven jälkeen ja jokainen suomalainen osasi siitä iloita. Laurille aurinko tuntui paistavan vielä kirkkaammin kuin kenellekään toiselle. Hänen masennuksensa oli kestänyt 20 vuotta ja päättynyt vasta puoli vuotta aikaisemmin. Tämä oli ensimmäinen kevät mies muistiin, kun Lauri ei valmistautunut muuttamaan Hakaniemen roskalaatikosta kesälaitumille, rannoille tai kaupunkia ympäröiviin metsiin. Lauri käveli pitkin Alppikatua mieli-iloisena. Hän oli lähtenyt liikkeelle pelastusarmeijan asuntolasta haukatakseen raitista ilmaa. Hakaniemen maisemat olivat piirtyneet hänen mieleensä vaikeina alkoholismin vuosina. Ja nyt kulkiessaan samoilla nurkilla hän ei voinut olla vuodattamatta kiitostaan siitä ihmeestä, mitä hänelle oli tapahtunut. Sen jälkeen, kun hän oli tullut Helsingin metodistikirkkoon marraskun lopulla, ei mikään ollut, ollut hänen elämässään entisellään. Hänelle oli tapahtunut muutamassa kuukaudessa niin paljon, että välillä meinasi Lauria ruveta huimaamaan. Kaiken lisäksi viime päivänä Laurin mielessä oli alkanut pyöriä jälleen uudet ajatukset. Aivan kuin Jumala olisi puhunut hänelle jälleen. Aikaisemmat sanat, joita hän oli kuullut pyhän hengen sanovan, olivat toteutuneet viimeistä piirtua myötä. Työtarton lasten sairaalan auttamiseksi oli jo käynnistynyt. Vähitellen hän oli alkanut ymmärtää yhä paremmin myös pyhän hengen toimintaa ja Usko Jumalan yliluonnolliseen vaikutukseen oli vahvistunut. Jumalalle ei todellakaan mikään ole mahdotonta. Kaikki, mitä hän sanoo, sen hän myös tekee. Lauri käveli pitkin hakanimen katuja ja miettien kuumeisesti uutta probleemaansa. Puhuiko Jumala hänelle jälleen? Ja mitä hänen nyt pitäisi tehdä? Hänen sydämelleen oli vahvistumassa tietoisuus siitä, että hänen pitäisi aloittaa hengellinen työ Suomen eduskunnassa. Ajatus tuntui hänestä lähes mielipuoliselta. Mitä hän tekisi eduskunnassa? Lauri päätti, ettei hän puhu asiasta vielä kenellekään. Kesän kynnyksellä vietettiin Helsingissä suurta evankelioimisaktiota jäähallissa. Laurikin oli lupautunut mukaan tapahtumaan. Hän halusi tehdä työtä kotikaupunkinsa hyväksi. Aktion aikana Laurista alkoi tuntua siltä, että hänen täytyisi astua yksi askel nähdäkseen, onko ajatuksessa eduskunnan evankeliumisesta mitään järkeä. Ehkä hänen pitäisi mennä käymään eduskunnassa. Hän päätti puhua varovasti ajatuksistaan tutulle saarnaajalle. Evankeliumisaktion yhtenä vetäjänä, oli Siion seurakunnan työntekijä Ville Savolainen. Lauri ajeli Villen kanssa tämän autossa Helsingin keskustassa ja mietti, mitä Ville mahtaa sanoa, kun kuulee hänen ajatuksensa. Hän päätti kokeilla. Lähtisikö Ville mukaan eduskuntaan? Siellä pitäisi aloittaa hengelliset kokoukset. En minä tällä kertaa, mutta voin minä viedä sinut sinne, vastasi Ville. Saarnaaja jätti Laurin eduskuntatalon eteen ja jatkoi matkaa hieman ihmeissään. Laurille Villen vastaus ei ollut yllätys. Hän arvasi, että tämä tie hänen oli kuljettava yksin. Lauri käveli eduskuntatalon eteen ja katseli jylhää rakennusta portaiden juurelta. Suuret pilarit nousivat jykevinä kohti sinitaivasta. Rakennus seisoi mahtavana, järkkymättömänä monumenttina kalliolla hänen yläpuolellaan ja sai pienen ihmisen tuntemaan itsensä vieläkin pienemmäksi. Se julisti esivallan auktoriteettia ja muuttumattomuutta omalla olemuksellaan. Tuon esivallan kanssa Lauri oli joutunut tekemisiin aikaisemmin lukemattomia kertoja poliisin retuuttaessa häntä pois Hakaniemen torilta haisemasta. Tuon esivallan mahdin hän oli kokenut kuullessaan putkan oven kolahtavan kiinni takanaan. Siellä hämärän sellin laverilla hän oli maannut lukemattomia kertoja ahdistuneena katsellen kivisiä seiniä. Siellä ihminen tunsi itsensä yksinäistäkin yksinäisemmäksi. Hiljaisuuden rikkoi vain käytävältä kuuluva meteli esivallan rahatessa kadun miehiä putkaan selviämään. Lohtua ei saanut edes tenupullosta. Oli vain pakko maata ja antaa ajatuksen pikkuhiljaa kirkastua alkoholin haihtuessa. Niinä tappavan hitaasti valuvina tunteina elämä kaatui murskaavana hänen päälleen, kun olemassa olon mielettömyys alkoi kirkastua humalan haihtuessa. Silloin hän tiesi, että Suomessa on esivalta, joka oli hänet punninnut ja arvottomaksi havainnut. Tuon esivallan mahdin hän oli kokenut useita kertoja myös silloin, kun hän oli herännyt itsemurhayritystensä jälkeen sairaalassa. Hän oli kuullut lääkärin lakonisesti toteavan, että hoitoon Hesperian sairaalaan on lähdettävä joko vapaaehtoisesti tai pakolla. Silloin oli suostuttava elämään ja paranemaan, vaikka juuri oli etsinyt kuolemaa vain päästäkseen pois. Esivalta oli määrännyt hänet toipumaan ja elämään. Lauri katseli edessään kuhoavia valtavia pilareita. Raitistuttuaan hän oli ruvennut näkemään elämää uudella tavalla. Jossain sisällä mahtavan rakennuksen suurissa saleissa istui vain joukko pieniä ihmisiä. Vallastaan ja asemastaan huolimatta he olivat yhtä pieniä kuin kaikki muutkin ja tarvitsivat Jeesusta Kristusta. Siksi Laurin pitäisi mennä nyt sinne, vai pitäisikö? Laurin valtasi epäusko. Hän pohti, voiko tämä olla sittenkään totta. Sanoitko sinä Jumala todella minulle, että minun pitää mennä nyt tuonne sisälle, rukoili Lauri sydämessään. Hän lähti hitaasti kiipeämään eduskuntatalon portaita, mutta pysähtyi portaiden välitasanteelle. Eihän minulla ole Jumala minkäänlaista koulutuspohjaakaan koko hommaa, ja minähän olen entinen rappioalkoholisti. Käännytä minut nyt takaisin, jos tämä ei ole sinusta. Laurin mieleen palasivat välälyksenomaisesti ne hetket lapsuudesta, jolloin häntä vietiin pääsykokeisiin Taivalkosken vanhalle oppikoululle. Lauri oli käynyt vain kansakoulun. Opettaja oli yrittänyt Laurin vanhempia painostaa panemaan poikansa oppikouluun, huomattuaan, miten loistava muisti hänellä oli. Lauri ei ollut ehtinyt harrastuksiltaan paljoa läksykirjojaan avata, mutta oli menestynyt kokeissa, koska oli kuunnellut tunnilla, mitä opettaja oli sanonut. Opettajan kehotuksesta Laurin vanhemmat veivät poikansa oppikoulun pääsykokeisiin. Matkalla kokeisiin Lauri teki suunnitelman. Hän päätti lyödä leikiksi koko pääsykokeet. Hän ei halunnut oppikouluun vaan urheilemaan. Hän uskoi, että mäkihypyssä oli hänen tulevaisuutensa. Siksi hän päätti heittäytyä täysin tyhmäksi pääsykokeissa ja vältti kuin välttikin näin joutumasta oppikouluun. Nyt sitä kielitaitoa ja yleissivistystä olisi tarvittu, ajatteli Lauri seistessään eduskuntatalon portaiden välitasanteella. Tällä koulutuspohjalla ja alkoholisten menneisyydellä ei hänen logiikkansa mukaan ollut mitään asiaa eduskuntaan. Laurin rukoillessa hänen sydämelleen laskeutui kuitenkin entistä suurempi varmuus, että suunta oli oikea. Hän lähti hitaasti kiipeämään ylöspäin. Eduskuntatalon edessä hän pysähtyi jälleen. Epäusko valtasi taas mielen hänen katsellessaan eduskuntatalon valtavia ovia. Hän laski kätensä oven kahvalle, mutta rukoili samalla sydämessään vielä kerran. Nyt Jumala, jos tämä ei ole sinusta, niin käännytä minut takaisin. Lauri astui sisälle taloon. Hän katseli ensimmäistä kertaa tuon rakennuksen sisäpuolelle. aula avautui ylhän hänen edessään. Pari vahtimestaria seisoskeli rauhallisen näköisinä aulassa. He kiinnittävät heti katseensa Lauriin hänen astuessaan sisällä. Nyt ei voinut enää perääntää. Lauri rohkaisi mielensä ja astui vahtimestareiden luokse. Kansanmiehen tapaansa hän sanoi kaihtelematta asiansa. Tämä talo tarvitsee evankelimia. Monenlaisia kaistapäitä oli vuosien aikana eduskuntaan yrittänyt ja siksi vahtimestareiden asenne ei ollut kovin myötäilevä. He osoittivat ulko-ovea. Samassa kansanedustaja Esko Juhani Tennilä astui ovesta sisälle. Lauri oli lukenut juuri pari viikkoa aikaisemmin apulehdestä Tennilästä artikkelin. Siinä oli kuva kansanedustajasta pelaamassa jalkapalloa arkkipiispa Wikströmin kanssa. Molemmat harrastivat jalkapalloa ja olivat otelleet samassa ottelussa, vaikkakin eri joukkueissa. kuvasta olivat Tennilän kasvot jääneet Laurin mieleen. Kovasta alkoholin käytöstä huolimatta Lauri muisti oli säilynyt veitsen terävänä. Hei Esko Juhani Tennilä, huudatti Lauri kansan edustajalle. Kohtelijana miehenä Tennillä pysähtyi heti kysymään, mitä asiaa vieraalla mahtoi olla. Lauri kertoi kansanedustajalle muutamalla lauseella elämästään ja antoi Tennilälle esitteen, joka hänellä sattui olemaan taskussaan, hallin tapahtuman johdosta. Vahtimestarit ilmeisesti ajattelivat, että Lauri oli hyväkin tuttu kansanedustajan kanssa ja antoivat Laurin rauhassa keskustella asiansa loppuun. Tennilän jatkettua matkaa Lauri kääntyi uudelleen vahtimestareiden puoleen, joiden asenne oli jo hieman muuttunut. Minä haluaisin tavata eduskunnan turvallisuuspäällikön. Laurilla ei ollut aavistustakaan, onko koko talossa turvallisuuspäällikköä. Vahtimestarit soittivat puhelimella turvallisuuspäällikölle ja antoivat luurin Laurille. Hän kertoi päällikölle haluavansa tavata hänet mahdollisimman pian. Turvallisuuspäällikkö oli juuri lähdössä syömään ja lupasi tulla samalla tapaamaan Lauria alakertaan. Lauri odotteli jännittyneenä, millainen mies sieltä ilmestyisi. Pian turvallisuuspäällikkö olikin jo alhaalla ja he istuivat hetkeksi aulaan keskustelemaan. Minä haluaisin pitää täällä eduskunnassa hengellisen kokouksen, aloitti Lauri. No onhan täällä talossa pappeja ja kaikkia muitakin. Piispoja ei taida olla, mutta muita löytyy. Miten sinä ajattelet, että juuri sinun pitäisi pitää täällä hengellinen tilaisuus? No en minä tiedä, kun Jumala minulle puhui. Oletko varma, että Jumala on sinulle puhunut? Kuunnellessaan Savolaa Lauri huomasi hänen puhuvan tuttua murretta. Hän päätti vaihtaa puheen aihetta. Mistä päin sinä muuten olet kotoisin, kysäisi Lauri. Minä olen ollut Kuusamossa nimismiehenä. No minä kuuntelinkin sinun murrettasi, että kuulostaa tutulta. Minä olen taivala koskelta naapurista. Minun velipoika on ollut Kuusamossa autokoulun opettajana. Lauri kertoi veljensä nimen. Juu, kyllä minä miehen tunnen, vastasi turvallisuuspäällikkö. Yhteys turvallisuuspäällikön kanssa alkoi syntyä. Hän pyysi Lauria soittamaan iltapäivällä uudelleen ja lupasi tutkia, voisiko Lauri pitää hengellisen tilaisuuden eduskunnassa. Lauri soitti sovittuna aikana ja sai kuulla, että lupa on myönnetty. Hän saisi pitää hengellisen tilaisuuden eduskunnan edustustiloissa kansanedustajille seuraavana torstaina. Lauri kiitti kohteliaasti ja sulki puhelimen. Lauri lähti heti tapaamaan tuttujaan Saalm-seurakunnan toimistolle Hakaniemeen. Hän tarvitsi eduskunnan tilaisuuteen mukaan muitakin. Ei hän sinne yksin uskaltaisi mennä. Hän kertoi asiasta ensimmäisenä eteen tulleelle seurakunnan työntekijälle, Mauri Venemiehelle. Kuule Mauri, nyt pidetään eduskunnassa hengellinen tilaisuus. Lähdetkö mukaan? Lauri katsoi Mauria kysyvästi ja odotti, miten hän asian reagoisi. Mikä tilaisuus kysyi Mauri hämmästyneenä ja tujutti Lauria tutkivasti. Saalemissa oli totuttu kohtaamaan monenlaisia ylihengellisiä vaeltajia, jotka mielikuvituksessaan saivat päähänsä mitä uskomattomampia ideoita. Heidän kelkkaansa ei saanut suinpäin heittäytyä. He tarvitsivat opetusta ja sielunhoitoa päästäkseen tasapainoon. Minulla on eduskunnassa tilat käytettävissä hengellistä kokousta varten. Älä valehtele. Kyllä on. Lähdetkö sinne mukaan? Kyllähän minä voin lähteä, lupautui Mauri, selvittyen hämmästyksestä ja vakuututtuaan, että Lauri on edelleen terveyden kirjoissa. Mukaan lupautui myös saarnaaja Kai Antturi ja Ville Savolainen, joka johti toukokuun evankelioimisaktiota. Saman tien painettiin tilaisuudesta mainokset kansan edustajia varten ja Lauri toimitti ne eduskuntaan jakeluun. Torstai aamu valkeni aurinkoisena. Lauri oli pystyssä heti aamutuimaan. Ovet olivat avautuneet hänelle eduskuntaan ja nyt hän näkisi, mitä se kaikki merkitsee? Hän oli entistä vakuuttuneempi, että Jumala oli hänelle puhunut ja lähettänyt hänet kansan edustajien luokse. Mutta hänellä ei ollut aavistustakaan, miten asia tulisi etenemään ja mitä tästä kaikesta seuraisi. Hän vain uskoi, että Jumalan johdatuksessa ollaan. Lauri oli eduskunnassa hyvissä ajoin ystäviensä kanssa. He odottivat eduskunnan edustustiloissa jännittyneenä, tuleeko ainoatakaan kansanedustajaa heitä kuuntelemaan. Heille kaikille tilanne oli uusi ja tuntematon. Edustustilat ovat se foorumi, jossa kansanedustajat ottavat vastaan erilaisia delegaatioita kansan keskeltä. Televisiossa näytetyt erilaisten adressien luovutukset ovat tapahtuneet yleensä juuri noissa tiloissa. Harvoin siellä on järjestetty hengellistä tilaisuutta vartavasten kansan edustajille. Vähitellen vieraita alkoi kerääntyä saliin. He näyttivät Laurista aivan tavallisilta ihmisiltä, joiden kanssa pystyi keskustelemaan mistä tahansa. Monet kyselivätkin sisään tullessaan heti uteliaina, mistä kokouksessa oli kysymys. Tilaisuuden käynnistyessä paikalle oli saapunut toista kymmentä kansan edustajaa. Lauri kertoi heille kansanomaisella tavallaan omasta elämästään ja siitä, miten Jumala oli hänen kohtalonsa muuttanut. Hän tiesi, että se oli hänen tehtävänsä tänään. Saarnaaja Mauri Venemies jatkoi Laurin jälkeen omalla tarinallaan. Kun kansan edustajia virtasi vielä lisää, Lauria ja Mauri kertoivat tarinansa vielä toisen kerran. Lopuksi saarnaaja kai Antturi piti pienen hengellisen puheen kokouksen päätteeksi. Kansan edustajia oli tullut paikalle lopulta 18. Heitä oli lähes kaikista puolueista vasemmistosta oikeistoon. Vastanotto oli hyvin myönteinen ja ystävällinen. Tilaisuuden aikana Laurille syntyi tärkeitä suhteita moniin kansanedustajiin, joiden kanssa hän seuraavina vuosina tulisi vielä työskentelemään paljon. Tilaisuuden lopussa kansanedustajat toivotettiin tervetulleeksi Häähallissa järjestettävään kokoussarjaan. He kiittivät kokouksesta ja kutsusta kohteliasti ja poistuivat. Niin Laurin ensimmäinen hengellinen kokous eduskunnassa oli päättynyt. Siitä alkoi Laurin vuosia jatkuva toiminta kansanedustajien parissa. Ovet olivat auenneet. Lauri jatkoi hengellisiä tilaisuuksia eduskunnan edustustiloissa. Yleisöä kokouksissa oli 10 kahteen kymmeneen. Monien kansanedustajien puolesta Lauri sai vuosien aikana rukoilla yksityisesti. Monet jättivät hänelle myös erilaisia henkilökohtaisia ja työhön liittyviä rukousaiheita. Vähitellen hän ystävystyi suureen joukkoon eduskunnan väkeä. Hänestä tuli uskollinen asiakas myös eduskunnan kahvilassa, missä hän tapasi tuttuja kansanedustajia viikoittain. Vien Lauri sai virallisen lehdistökortin, jonka turvin hän saattoi kulkea eduskunnassa silloin, kun halusi. Laurin tarvitessa erilaisiin hankkeisiinsa arvovaltaista tukea, hän sai helposti rinnalleen tuttua väkeä Arkadian määltä. Hänen kelkkansa uskalsivat lähteä edustajat laidasta laitaan aina kommunisteja myöten. Pian välit vahtimestareihinkin paranivat ja hänelle avattiin ovet kohteliaasti aina hänen saapuessaan asioimaan Arkadian mäelle. Turvallisuuspäällikkö Savolan kanssa he nauroivat myöhemmin koomista ensi tapaamistaan. Pian eduskunnan ovien avauduttua Laurin tielle tuli uusia mutkia. Hovioikeudessa käsiteltiin joukko Laurin tekemiä pieniä rikoksia, joihin hän oli syyllistynyt jouvuksissa ennen tuloa. Tuomio oli viisi kuukautta vankeutta. Lauri päätti rukoilla asian puolesta ja sai Jumalalta lupauksen, että hän ei tule joutumaan vankilaan, vaan tulee saamaan rikoksistaan armahduksen. Lauri puhui asiasta avoimesti tutuilleen joista kaikki eivät uskoneet hänen puheisiinsa lainkaan. Sinä joudut, Lauri, kyllä vankilaan, mutta minä tulen sinua sinne katsomaan. Siellä sinä tulet olemaan todistuksena ja apuna monille muille vangeille, eräs hänen ystävänsä lohdutti Lauria. En minä joudu vankilaan, sillä Jumala on luvannut minulle armahduksen, vastasi Lauri. Lauri anoi armahdusta Suomen tasavallan presidentiltä ja jäi odottamaan vastausta. Joulukuussa hän sai kirjeen, jossa oli presidentti Koiviston kielteinen vastaus Laurin anomukseen. Hänen anomuksensa oli hylätty. Lauri painui ihmetellen polvilleen ja kysyi Jumalalta, miksi tässä näin kävi. Hän kuuli hiljaisen pyhän hengen äänen, lähetä uudelleen anomus. Lauri teki niin ja pyysi vaholta lykkäystä tuomiolleen, kunnes uusi armarusanomus olisi käsitelty. Hänen armarustaan ryhtyivät puoltamaan muun muassa kansanedustajat Arno von Bell, eeva liisa Moilanen ja Toimi Kankaan Niemi. Laurin armarusanomus tuli Valtioneuvoston käsiteltäväksi toukokuussa 1991. Korkein oikeus ei ollut puoltanut armahdusta. Oikeusministeri esitteli armahdusanumuksen presidentti Koivistolle koko valtioneuvoston läsnä ollessa, kuten on tapana. Vastoin korkeimman oikeuden suositusta, hän esitti presidentille armahdusta. Presidentti myönsi ministerin esittelyn mukaisesti armahduksen, vaikka hän oli puolta vuotta aikaisemmin sen kieltänyt. Oikeusministeri kertoi myöhemmin ministeri Kankaaniemelle esittäneensä armahdusta vahingossa. Lauri tapasi myöhemmin presidentti Mauno Koiviston. Lauri oli juuri pysäköinyt autonsa toiselle linjalle, kun hän huomasi presidentin kulkevan ohitseen. Lauri huudahti, herra tasavallan presidentti. Niin vastasi presidentti ja pysähtyi. Kun minulle tuli tällainen Erinomainen tilaisuus haluaisin kiittää teitä armahduksesta ja siitä, että te olette armahtaneet niin monia vankeja, jotka ovat tulleet uskoon. Tiedän monia sellaisia vankeja, joiden elämässä kaikki on tänään hyvin. Muun muassa Markku Lappalaisen, joka on ollut jo toista kymmentä vuotta Meritä pankin vahtimestarina. Hänellä ei ole armahduksen jälkeen ollut minkäänlaisia rikkeitä. Haluan kertoa tämän vain jos teillä ei aikaisemmin ole ollut näistä tietoa. Niin, eipä niistä ole yleensä tullut sellaista tietoa myöhemmin. Olipa hyvä, että sain teiltä kuulla tämän asian. Se lämmittää oikein minun mieltäni, kun sain tällaisia hyviä terveisiä. Lauri tapasi armahduksensa jälkeen pian myös naisen, joka oli lohduttanut häntä tuomion johdosta, ja luvannut tulla häntä katsomaan vankilaan. Lauri kertoi hänelle iloisena presidentin armahduksesta. Nainen suuttui kuulemastaan ja sanoi, sinulle se näyttää kaikki onnistuvan. Hän oli vihainen Laurille pitkän aikaa. Muutamaa vuotta myöhemmin Laurille tuli erikoinen puhelu. Hänen puolensa kääntyi vastauskoon tullut nuori mies pyytäen Laurilta apua. Laurin nimen hän oli saanut kansanedustaja Eeva-Liisa Moilaselta. Mies oli anonut vankilatuomioonsa presidentiltä armahdusta, mutta armahdusanomus oli hylätty. Paikallinen nimismies oli ilmoittanut miehelle, että nyt on vankilaan pakko lähteä. Mies oli soittanut Eeva-Liisa Moilaselle pyytäen häntä tekemään vielä jotakin. Kansanedustaja Moilanen oli todennut, että jos armahdusanomus on hylätty, mitään ei voi enää tehdä, eli ei tuolla jakkilan laurilla ole vielä jotakin ratkaisua. Mies sai moilaselta laurin numeron ja soitti hänelle. Kuultuaan miehen tarinan, Lauri otti yhteyttä paikalliseen nimismiehen ja kertoi avoimesti itsestään. Sitten hän kertoi nuorukaisen uskoon tulosta ja pyysi nimismieheltä jatkoaikaa armahdusanomuksen uudelleen käsittelyyn. Ei sitä voi antaa, vastasi nimismies. Kyllä sinä voit nimismiehenä sen myöntää, jos haluat, jatkoi Lauri. No, mitä sinä aiot sen jatkoajan puitteissa tehdä? Minä tarvitsen sen ajan, jotta saan nämä asiat eteenpäin ja tuolle miehelle armahduksen. Kuvitteletko sinä, että kun kaikki muut ovat sen kieltäneet, sinä voisit saada sen armahduksen? En minä mitään kuvittele. Mutta minun Jumalani voi tässä asiassa vielä jotain tehdä. Nimismies myönsi lopulta jatkuajan kahdeksi viikoksi. Lauri ryhtyi toimimaan parhaansa mukaan ja otti yhteyttä asiasta päättäviin tahoihin. Parin viikon kuluttua mies soitti Laurille ja kertoi, kuule Lauri, armahdus tuli. Vuonna 1992 Inkerin suomalainen Natalia Metsämaa otti Laurin yhteyttä. Häntä oltiin lähettämässä pois maasta hänen papereissaan olevien puutteiden johdosta. Natalia soitti Laurille ulkomaalaistoimistosta kertoakseen, että mitään ei ole enää tehtävissä. Lauri kysyi Natalialta, mikä oli sen ulkomaalaistoimiston johtajan puhelinnumero. Lauri sai numeron ja soitti johtajalle. Olen Lauri Akkila, Eestin lastenkirurgisen yhdistyksen edustaja kaikkialla maailmassa. Soitan Natalia metsemaan tapauksen johdosta ja pyydän teitä harkitsemaan uudestaan hänen karkoitustaan. Ei siinä ole enää mitään tehtävissä, kun hänet on jo päätetty karkoittaa vastasi johtaja. Kyllä siihen varmasti jokin muu keino löytyy, jos te tarkastelette tätä asiaa uudestaan. Natalia Metsämaan karkoitus peruutettiin ja hanke raukesi lopulta kokonaan. Natalia sai jäädä maahan. Kesällä 1992 Lauri alkoi kerätä nimilistaa kansanedustajilta esitykseen, jossa kehotettiin Suomen ylös lisäämään hengellisiä ohjelmia televisioon. 47 kansanedustajaa Kahdeksasta puolueesta yhtyi vetoomukseen. Seuraavana syksynä Suomen Yleisradion johto kutsuttiin eduskunnan edustustiloihin tilaisuuteen, jossa Lauri luovutti kansanedustajien vetoomuksen. Tilaisuudessa oli läsnä kansanedustajia jokaisesta puolueesta sekä hengellistä edustustoa eri seurakunnista ja kristillisistä järjestöistä. Yleisradiota edusti tilaisuudessa radiojohtaja Tapio Siikala ja Yleisradion vaarajohtaja Jouni Mykkänen. Yleisradion johto lupasi ryhtyä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi. Vetoomuksen takana oli poikkeuksellisen suuri joukko kansan edustajia puoluekentästä toiseen, lähes neljäsosa eduskunnasta. Hengellisten ohjelmien tarjonta kasvoikin seuraavina vuosina mutta ei kaikkien mielestä riittävästi. Vuonna 1995 vetoomus uusittiin. Tällöin allekirjoittajina oli eri seurakuntien ja kristillisten järjestöjen edustajia, jotka vetosivat samalla aiempaan kansanedustajien edustajien adressiin. Vetoomus luovutettiin radion johdolle yleisradion tiloissa Pasilassa. Vuonna 1994 heinäkuussa Lauri soitti eduskuntaan. Hänellä oli erikoinen kysymys esitettävänä. Jumala oli sanonut hänelle, että hänen tulisi järjestää vierailu eduskuntaan marraskuussa. Vierailu tapahtuisi yöllä. Lauri tiedusteli, oliko eduskunta marraskuussa kyseisenä ajankohtana auki. Ei missään tapauksessa, vastattiin puhelimessa. Minä tulen järjestämään vierailun sinne yöllä marraskuussa. Hei tämä ole auki silloin. Jumalan ilmoituksen mukaan se on auki, sanoi Lauri lopuksi. Lauri järjesti kokoussarjan hotelli Artturin kokoustiloissa marraskuussa. Hän oli ilmoittanut rohkeasti, että kokouksen ohjelmaan kuuluisi myös vierailu yöllä eduskunnassa, vaikka ei tiennytkään, miten se olisi mahdollista. Kokoussali oli tupaten täynnä kuulijoita, kun tapahtuma alkoi. Lokakuun lopulla eduskunnan puhemiesneuvosto oli tehnyt päätöksen, että Suomen liittymistä Euroopan unionin käsitellään läpi yön marraskuussa kyseisenä päivänä. Kello yksi yöllä 300 ihmistä lähti Laurin johdolla hotelli Artturin kokoussalilta kulkemaan laulavana kulkuana kohti eduskuntataloa. Eduskuntatalon edessä kulkue pysähtyi ja lauloi virren, Jumala ompi linnamme. Paikalla oli hälytetty televisiotoimittajat kameroineen. Eduskunnan turvallisuuspäällikkö Savola oli seuraamassa tapahtumaa. Yleisöllä oli oikeus saapua seuraamaan yöllistä istuntoa eduskunnan parvekkeelta, mutta kolmen sanan kuulijan saapuminen keskellä yötä eduskuntaan oli harvinainen poikkeus. Televisiokameroiden edessä turvallisuuspäällikkö Savola sanoi toimittajalle, meillä ei ollut tietoa vielä kesällä, että täällä on tällainen kokous keskellä yötä, mutta tuolla Jakkilan laurilla oli ja tuossa se näkyy tuon porukkansa kanssa olevan. Kulkue siirtyi laulujen jälkeen eduskunnan lehtereille. Siellä se istui seuraamassa keskustelua ja rukoili isänmaansa puolesta tuona tärkeiden päätösten hetkenä. Eduskunnan puhemies Uosukainen kirjoitti tapahtumasta pakinan myöhemmin Karjala-lehdessä. Siinä hän sanoi, eduskunnan turvallisuuspäällikön puhelin soi. Siellä ilmoitti turvallisuuspäällikkö, että Via doloroosan kuoro on tulossa parvekkeelle. Kun minä näin, että tuo kuoro tuli, minä ajattelin, että mitään ei voi, jos he innostuvat, kun ei palo ruiskuakaan ollut lähellä. Yöllinen kokous eduskunnassa sujui rauhallisesti. Tarkoituskaan ei ollut tulla rettelöimään, vaan rukoilemaan. Sama rukouskulkue toistui vielä seuraavana yönä, kun Suomen tulevaisuudesta tehtiin kauaskantoisia päätöksiä. Laurin eduskuntatyö on ollut vuosien aikana hyvin moninaista ja värikästä. Hän on noussut rohkeasti vastustamaan myös monia näkemiään vääryyksiä. Erilaisten tapahtumien tuoksinnassa hänestä on piirtynyt kansanedustajien mieliin hyvin omintakeinen ja persoonallinen miehen kuva. Kaiken keskellä hänen luottamuksensa ja ystävyyssuhteensa ovat säilyneet ja entisestään vahvistuneet.